Seda teate, õpetaja küsib tunnis. No lapsed, teate nimetada naissoost elilooja. Juku käsi püsti. No juku. Uh, no naisso! <laughs>